Hetedik fejezet Hirtelennyében Párizs sokmilliós lakosságából senki más nem számított, csak mi ketten, Szilvia és én. Az előadásokon egész nap egymás mellett ültünk, s este együtt vacsoráztunk különféle hangulatos kiskocsmákban. Aztán miután átrágtuk magunkat az aznapi feladatunkon, becsuktuk a könyveket és beszélgettünk órákon át. A volt valami, ami Szilviát különösképp jellemezte, az a szenvedély. Mindenben szenvedélyes volt. Szinte megszállottan törekedett arra, hogy jó orvos legyen, rajongva szerette az operát, imádta a profi kosárlabdát, és az életet a maga teljességében, lelkesülten ölelte magához. Ahogy most visszaemlékszem, Szilvia azt a fajta extatikus érzést váltotta ki belőlem, mint ami Beethoven 9. szimfóniájának záró kórusából árad. Lángolj fel a lelkünkben, te égi szikra, szent öröm. Valamiképpen sem a hihetetlen gazdagság terhe, sem pedig a fájdalmas gyermekkori megrázkódtatások nem okoztak neki semmiféle lelkisérülést. Legalábbis kezdetben így látszott. Még a széltől is óvták, félrevonultan, rejtőzködve élt, s csak nagyon kevés bizalmas barátja volt, ha volt egyáltalán. Nem vett fel modorosságot, megőrizte mesterkéletlen őszinteségét és nyíltságát, és semmi módon nem kívánta leplezni, hogy a makulátlan külső mögött bonyolult lélek lakik, és feltűnően sokszor beszélt az édesanyjáról. Amikor hozzáment apámhoz, a mamám a lamattinát szerkesztette. Ez volt akkoriban a legnagyobb példányszámú olasz reggeli lap, de attól a perctől fogva, hogy találkoztak, éjjel-nappal együtt voltak. Miután megszülettem, a ház egyik szárnyát anyám irodákká alakítatta át, és vakmerő motoros futárokkal, végtelen kedvességgel, ugyanakkor meglehetősen szigorúan otthonról irányította az egész cirkuszt. De nem olyan volt, mint más karriermániás asszonyok, akik elhanyagolják a gyerekeiket. Bármikor volt is szükségem rá, olyan nem fordulhatott elő, hogy ne segített volna rögtön. Hogy tényleg így volt-e, vagy mindezt a megszépítő messzeség, a fájdalom és a bánat mondatta vele, nem tudom. Nehéz lehetett nélküle. Igen, nagyon. De azért ott volt az apám. Hangjából inkább gyermekiragaszkodás, mint sem őszinte meggyőződés érződött. Majd egy pillanat múlva csendesen hozzátette. Bár igazság szerint neki nagyobb szüksége volt rám, mint nekem rá. Papa valójában soha nem tudta túltenni magát a dolgon. Megpróbálja magát halára dolgozni, tényleg. Komolyan aggódom miatta. És miattad ki aggódott? Ki veled? kivitt az iskolába? Mindig más. Külön nem emlékszem senkire. Meg őszintén szólva úgy igazán nem is érdekelt a dolog. Mindegyikük valahogy olyan egyforma volt, apám alkalmazottai. Meg kellett mondanom neki, ami kikívánkozott belőlem. Az igazi szülő nem bizza a gyerekét másra. Fodrászos sem küldi maga helyett a szomszédját. Egyetértő mosolya a biccentet. A középiskolában egy Szára Konrád nevű lány volt a legjobb barátnőm, mint a féle amatőr lélekbúvár. Állandóan a lelki bajaimmal foglalkozott, s ő már mondta nekem, hogy súlyos szülőhiányban szenvedek. Véleménye szerint, ha nem megyek el egy szakképzett léleki domárhoz, feltehetően az összes kapcsolatomat tönkre fogom tenni az életben. De nem a miénket, gondoltam magamban. És ha már ilyen váratlanul kiadta magát előttem, rögtön meg is próbáltam elérni, hogy ne vegye annyira komolyan Sarah konrád jövendülését. Ugyan már, Szilvia, ez nem ilyen egyszerűen működik. Már úgy értem, vannak emberek, akik nagy szeretetteljes családban nőnek fel, és aztán épp úgy elrontják az életüket, mint a magányosok. A kisgidák is hogy ráfáztak a farkassal, nem? De, nevetett Szilvia, pedig a kecskemama aztán igazán vigyázott rájuk. Ahogy mondod, és azt tudod, hogy hol vagytok, kisgidáim, hogy hangzik olaszul? Nem, Níko angolul olvasta a mesét. Ja, vagy úgy, Níko. Igen, teniszezni is ő tanított meg engem, megsakkozni, és ő vitt el a cirkuszba is. Hát akkor nyilván hozzá is fogsz feleségül menni. Mondtam színlelt közömbösséggel, de belül egyre borulátóbb voltam saját esélyeimet illetően. Ezt most miért mondod? Ezek a dolgok száz évvel ezelőtt történtek. Meg egyébként is, Nikó ma már olyan vén, mint az országút. Először is ez erős túlzás. Elég fiatal még ahhoz, hogy eljátszadozz vele, de ahhoz már elég idős, hogy felnéz rá. Másodszor pedig, és ez a lényeg, mindig jelen volt az életedben. Ez pedig nagyon fontos neked, nem igaz? Szilvia bólintott, s a remény utolsó, még halványan pislákoló lángocskáit is kioltotta bennem. Bizonyos mértékig igazad van, ismerte el. Tényleg nagyon kedves volt hozzám a börtönéveim alatt. Ez mit jelent? Mármint a börtönévek. Tudod, azután, hogy a mama meghalt, az apám persze érthetően, mániákusan igyekezett megvédeni engem. Kivett az iskolából és otthon taníttatott. Ott. Képzelheted a szerencsétlen tanáraimat minden egyes alkalommal, hogy megmotozhatták az apám emberei ami aztán a társadalmi életemet illeti, tette hozzá bohókásan. Biztosan sokan gondolják úgy, hogy állati menő, ha az embernek saját mozia van otthon, pattogatott kukoricástól, mindenestül. De amikor minden áldott hétvégén ugyanaz a négy-öt ember keül az otthoni nézőtéren, az bizony kegyetlenül unalmas. Már tizennégy is elmúltam, amikor rájöttem, hogy a moziban távolról sem az a legizgalmasabb dolog, ami a filmvásznón történik. Egyedül éreztem magam, nem volt társaságom. Végül is, hogy sikerült kitörnöd? Azt is ször Niko intézte el? Ne cikiz, légy szíves! Villantotta rám szigorúan a szemét. Bár igaz, Niko nagyon sokszor javasolta, hogy menjek külföldre tanulni, de addig nem tudtam magára hagyni az apámat, amíg nem szedte össze magát. Milyen furcsa, amikor a gyermekben támad fel a szülői érzés. Aztán végül rájöttem, hogy csak azzal segíthetek rajta, ha elmegyek. Arra gondoltam, ha egyedül hagyom, rá lesz kényszerítve, hogy más emberekkel is kapcsolatot keressen, és esetleg talál magának valakit. Minden esetre Anglia volt az egyetlen olyan ország, amelyet elég biztonságosnak tekintett. Persze katolikus iskolát kellett választani. Szóval az a lényeg, hogy végül a Szent szentbertalan leány gimnáziumban kötöttem ki. Jól éreztem magamot, bár persze időbe telt, amíg hozzászoktam a sok vallási katyvashoz, Amellett, hogy találkoztam Szarával, aki a legjobb barátnőm lett, meg minden elképzelhető sportot kipróbáltam, tanultam is, pedig nagyon sokat. És minden reggel és minden este azért imádkoztam, hogy a következő látogatási napon a papámat már egy kedves újasszonyjal lássam. De, és itt Szilvia szomorúan lebigyeztette az ajkát, mindig csak egyedül jött. Ebből aztán az következett, hogy nekem viszont minden nyáron haza kellett utaznom hozzá. Nagyon nem szerettem, hogy egyedül él. Csak kevés magam korabelivel találkozgattam, a papámmal viszont remekül el tudtuk tölteni az időt. Nagyon szerette, ha vele megyek a gyárakba. Borzasztóan büszke volt rám. Igazából csak ilyenkor bújt elő a csigaházából. Valahogy életre kelt. Máskor mindig komor volt, de amikor bemutatotta az embereknek, elmosolyodott. Én is örültem ezeknek a látogatásoknak, látszott, hogy a munkások őszintén szeretik. Mindazt, amit mondott, csak megerősítette bennem egy cikk, amelyet nem sokkal azelőtt olvastam a Lümontban. Az újságíró, Szilvia édesapját azon kevés északolasz iparmágnás egyikeként mutatta be, akik a délről elvándorolt munkásoknak olcsó lakás lehetőséget teremtettek, és ezzel biztosították számukra, hogy ne kelljen a családjuktól elszakadniuk. A legelevenebben azokra a hétvégékre emlékszem, amelyeket Lálokandában egy háta mögötti kis alberghettóban töltöttünk Toszkánában. A milánói meg a torinói felső tízezer tagjai jártak ide, de csak a visszahúzódóbb, csendesebb emberek. Na akkor tényleg kis hely lehetett? Tréfálkoztam. Elnevette magát. Ahogy mondod, ezért volt ez a hely olyan különleges. Mi általában az egyszerűen csak fogadó névre keresztelt, de igen elegáns hotelben szálltunk meg. Esténként a jázmin illatú kertben szolgálták fel a vacsorát. A magam tizenöt évével, a gontalanul korzózó, lesült, fehér öltönyös férfiakat egytől egyig végtelenül jó képűnek találtam, de azért mindközül messze az apám nézett ki a legjobban. A nők a legutolsó divat szerint öltözködtek, ám szerényen viselték a költeményeket. Aztán volt még egy kis trió is, úgyhogy táncolni is lehetett. Zongora, dob, hegedű? Pontosan, művész úr, felelt mosolyogva. Csak azért gondoltam, mert a hegedű annyira romantikussá teheti a nyári estéket. Az igaz, de sajnos nem egy csitri meg az apukája számára. Ebben nem vagyok olyan biztos, gondoltam magamban. Minden nyáron abban reménykedtem, hogy ráakadunk valakire, aki apám társa lehet. Furcsán elérzékenyültem a gondolatra, a Bakfish Szilvia a táncparkettel libek kecsesen, az édesapja karján, s közben diszkréten az asztaloknál ülő partiképes özvegyeket fürkészi. Az egyik este két hölgy vacsorázott a szomszédos asztalnál. Egyikük a fiatalabb, a legjobb korban volt, barna, csinos nő. Elég közel ültek ahhoz, hogy lássam, nincs gyűrű az ujján. Nekem valahogy úgy tűnt, egész este sugdolóznak, felénk tekingetnek. Aztán még mielőtt felszolgálták volna a kávét, az idősebb hölgy felállt, jó ét kívánt a másiknak, és már ott sem volt. Na, ez kezd érdekes lenni. Kitette meg az első lépést? Természetesen én. Hirtelen iszonyúan megfájdult a fejem, s mondtam a papámnak, hogy feltétlenül fel kell mennem, de ő csak maradjon, fejezze be nyugodtan a vacsoráját. Aztán már mentem is. De elmenőben még visszanéztem, és láttam, hogy apám a cigaretta tárcájáért nyúl. Jól látszott, ráér, nem siet sehová. Ez volt az a pillanat, amelyre oly régóta vártam. Fennmaradtam, nem tudtam volna aludni. Még könyvet se vettem a kezembe. Legalább egy óra hosszat az ablaknál álltam, nyújtogattam a nyakam, hogy lelássak a kertbe. Kíváncsi voltam, táncolnak-e? Amikor másnap felébredtem, már arról álmodoztam, hogy kint ülnek a teraszon, reggeliznek. Igaz, nem voltak ott, de a papám olyan jókedvű volt, hogy biztos voltam benne, ebédelni már hármasban fogunk. Ilyen sokáig persze nem tudtam várni, így hát egyenesen megkérdeztem, mit gondol arról a gyönyörű barnahajú nőről, aki az előző este ott ült mellettünk. Egy pillanatra megállt, s csüggetten megrázta a fejét. Várj, kitalálom. Szóltam. Apád a szűkéket szereti. Á, fenét, azt se tudta, miről beszélek. Még csak észesen vette a nőt. Mennyit locsogok, te úristen, mondta bocsánat kérően Szilvia. Már rég elmúlt éjfél, s mi ott álltunk a Szent Csótányhoz címzett szállodánk üresen kongó haljában. Büszkén mondhatom, egy csúf nevet is én találtam ki a szemétdombra, ahol laktunk. Ugyan már dehogy, mondta őszintén. Egyébként is különben hogyan ismerné meg az ember a másikat. De a megismerés még nem feltétlenül jelent vonzalmat. A te esetedben, Szilvia, a kettő egy és ugyanaz. Kölcsönösen jó éjszakát kívántunk, jobbró-balról megcsókoltuk egymást, Szilvia beszállt a liftbe. Én javíthatatlan amerikai lévén a testmozgást választottam, s gyalogvágtam neki a tizedik emeletnek, így késői órán legalábbis ennyinek éreztem. Miközben kapaszkodtam felfelé a rémisztően nyikorgó lépcsőkön, arra gondoltam, hogy ha csak a remény nem vette el az eszemet, Szilvia utolsó, látszólag ártalmatlan megjegyzése, voltaképpen nagyon is sokat mondó. Niko, még nem nyerted meg a meccset. Még nekem is van egy dobásom. Másnap este, miután a Café de Florban végeztünk az aznapra rendelt szent miként alakul ki, hogyan fejlődik és miként gyógyítható a szisztoszómiászis névre hallgató, meglehetősen gyakori vérmérgezés, amelyet szennyezett víztől kaphat az ember, rendeltünk egy kancsú fehérbort, és azt tettük, ami már minden esti rituálénk volt. Felütöttük a családi legendáriumot. Arról beszélgettünk, miért választottuk az orvosi pályát. Az igazat megvalva, kezdte Szilvia, nem emlékszem olyan időre, amikor legalábbis valamilyen szinten ne orvos akartam volna lenni. Azt hiszem, az egész még Gyorgyóval kezdődött. Ki az a Gyorgyó? Mint mindig, amikor a legbensőbb gondolatait osztotta meg velem, most is az asztal fölé hajolt, s hála kivágott pulóverének, Aznap este nem csak Giorgio Rizuttóról szerezhettem némi benyomást, de szépséges melléről is. Ő volt az első fiúm. Hét évesek voltunk mind a ketten. Giorgio Véznak is fiú volt, az egyik legalacsonyabb az osztályban, de a fekete szeme csak úgy ragyogott. A szünetekben, amíg a többi fiú rohangászott, megverekedett, ő csöndesen félrehúzódott és egyedül üldögélt. Többször odamentem hozzá, Sokat beszélgettünk. Soha nem jöhetett el hozzánk. Egy idő után megtudtam, hogy iskola után minden nap be kellett mennie a kórházba dialízisre. Vett egy mély levegőt. A fene egye meg. Még most ennyi idő után is elszorul a torkom. Nagyon kevés ideje volt már hátra. Amerikában akkoriban voltak az első vesetranszplantációk, és a papám felajánlotta, hogy kifizeti a műtét költségeit. Nagyon büszke voltam rá. Úgy gondoltam, neki mindig minden sikerül. Kis szünetet tartott, majd folytatta. Gyorgyót meg is műtötték Bostonban, de soha többé nem ébredt fel. Lehajtotta a fejét. Az apámat azóta is bántja a dolog, de mit érezhetett Gyorgyó mamája? Ha apám nem avatkozik bele, ez a kis fiú élhetett volna még pár hónapot, vagy akár még egy egész évet is. Az orvostudomány mindössze annyit tett, hogy meggyorsította a véget. Egy darabig nem szóltam semmit. Aztán csendesen azt mondtam. Így hát úgy döntöttél, hogy orvos leszel. Nem tudatosan, legalábbis akkor még nem, de ezek a fájó érzések bennem maradtak mindvégig. Aztán megismertem Szara apját, aki orvos professzor, és akkoriban Cambridge-ben egy olyan szeretet otthonnak volt a főigazgatója, ahol gyógyíthatatlan betegeket ápoltak. Egyik nap megengedte, hogy elkísérjük a reggeli vizitre. Csodálatos élmény volt. Konrád doktor úrnak mindenkihez volt egy-két jó szava, mindenkit meghallgatott, vígasztalt, bátorított. E rövidke beszélgetések után minden beteg úgy érezte, még érdemes, még van miért élnie, és remélt, bizakodott. Egy pillanatra eltűnődött. Volt ott egy nyolc éves kisfiú is. Bár már nagyon gyenge volt, Konrádnak mégis sikerült megnevettetnie őt. Hirtelen az jutott eszembe, ha már Gyorgyónak mindenképpen meg kellett halnia, remélem ilyen emberséges, szeretetteljes környezetben búcsúzott a világtól. És akkor azon a napon döntöttem el, hogy orvos leszek. El tudom képzelni, miként reagált az apád. Már ne haragudj, de nem hiszem, hogy el tudott képzelni. Bár nyilvánvalóan meglepődött, úgy tűnt elfogadja a döntésemet. Csak később kezdett hadakozni ellene. Először a lelkemre akart beszélni. A szülők már csak így szokták. Aztán, amikor ez nem használt, lefestette előttem, milyen pokoli nehéz az orvosi egyetem. Na mesélj, doktornéni, Mosolyogtam. A 72 órás ügyeletekről is kis előadást tartott? De még mennyire? Én viszont azzal érveltem, hogy ha más is kibírta, kibírom én is. Aztán jöttek a megvesztegetési kísérletek. Azzal állt elő, hogy hozzunk létre valami olyasmit, mint a Fordalapítvány, és támogassuk ösztöndíjjal az arra érdemes orvostudományi kezdeményezéseket. Bevallom, majdnem elcsábultam. Végül azonban, miután egy nyáron át hiába próbált lebeszélni, beadta a derekát. Amikor elbúcsúzott tőlem a reptéren, azt súkta a fülembe, hogy nincs annál fontosabb, mint hogy az ember azt csinálja, ami igazán boldoggá teszi. Szóval, puhatolóztam ravaszul, nem pusztán arról van szó, hogy mit csinálsz addig, amíg nem mész férjezni Kóhoz? A jó Isten áldjon már meg, kiáltott fel tréfás bosszusan. Rosszabb vagy, mint az apám. Mitől vagy te olyan biztos abban, hogy szerelmes vagyok belé? Mondtam én egyszer is ilyesmit. Hát azért tudod, ha két ilyen vagyon egyesülne, az azért nem volna semmi. Feleltem. Kerülni akartam az egyenes választ. Jó, ebben persze van igazság, ismerte el. És már az időpontot is kitűztétek? Hirtelen összeszorult a gyomrom. Féltem, hogy mit válaszol. Az a helyzet, mondta Huncut mosolyal, hogy az apák nemrégiben augusztus utolsó hétvégéjét javasolták. Mármint, hogy idén augusztusban? Bólintott. De persze most el kell halasztaniuk. Mázás kövek gördültek le a szívemről. Megértettem, miért akar olyan nagyon csatlakozni a Medicine international -hez. Nem csak arról van szó, hogy végre beteg gyerekeket gyógyíthat, de fény évekre lesz Niko rinaldi és a két család kényszerítő akaratától. Mondj csak, Szilvia, abban, hogy Afrika mellett döntöttél, esetleg annak is volt szerepe, hogy nem kívánkoztál elmenni a saját esküvődre? Elhúzta a száját, bár láttam, megpróbálja fegyelmezni magát. Ami azt illeti, elmagyaráztam nekik, hogy időre van szükségem, és ki kell szakadnom abból a világból, hogy át tudjam gondolni a dolgokat. Hogy fogadták? Nem volt választási lehetőségük. Legalább annyira vagyok az anyám lánya, mint az apámé. Egy ilyen helyzetben ő is ragaszkodott volna a függetlenségéhez. Na, kérdező biztos úr, mindent megkérdezett, amit akart? Nem, mondtam magamban. Egy sor fontos kérdés éppen most fogalmazódott meg bennem.